Любов. Мала на собі ясно синє плаття і вже знала, що сьогодні в неї той такий настрій, що схвилювало її вночі. Два сни вона побачила сьогодні, один про себе, а другий про незнайомця, який боляче поцілував її в уста. Лежала на лівому боці, і їй заболіло серце, і не могла вона відірвати вуст від тих інших, що пили і випивали її. Сон про неї був простіший, їй приснилося, що вже почався учбовий рік, і вона стоїть у гудливому, як вулик класі. Стара сьогодні прокинулась у досвіта, і ще тільки Галя надягала на себе ясно синє плаття, коли в глибині дому пролунав різкий гортанний, як пугук ворони, крик. Галя застигла з розтуленим ротом, і плаття семеско взнуло їй під тілі. Тихий жаль прокинувся в її серці, адже сиділа вже в ньому богиня, і вона винувато позирнула на своє відображення в дзеркалі. Знову повторився той крик, але Галя це ще не могла вийти із свого оціпеніння, адже на ній лежало її найкраще плаття, а обличчя могло зачарувати будь-кого. У коридорі заплескали босі ноги, і їй стало печально, що таки не повторить вона свого улюбленого танцю – Перед зеркалом і не поплаче потім, зірвавши з себе сукню і цю щасливу маску з обличчя. Хтось постукав у двері, і Галя почула хрипкий, після сну хлопцевий голос. Ходи, баба гукає. Іду, синку, іду, звалася вона заклопотана. Скажи, що зараз одягнуся. Через весь дім знову пронісся владний і різкий погук, і Галя схопила ватяний тампон, щоб запудрити собі обличчя і загасити на ньому незвичне світло. Але пудра цього разу їй не зарадила. Ставалася краса, яка струмувала від неї, поглинала все, що мало піти на шкоду її обличчю. Галя похитала головою, зітхнула і покорилася. Пішла, як була, ясна синя й осяйна, напівзачаровано, всміхаючись, граючись з блакитною хусточкою, яку тримала в руці. Обвіяла своїм чаром хлопця, який замер на порозі своєї кімнати, і хлопець раптом відчув, який він порівняно з нею малий та нікчемний. Йому захотілося схилитись у поклоні перед цією несподіваною матереною величністю, відтак підняти голубий шлейф і піти в супроводі, гордо зводячи і своє підборіддя. Ожили в його синьому мозку всі тисяча і одна казки, що прочитав він їх у цьому домі, порпаючись у занедбаній дідовій книгозбірні. Цю хвилину він по-справжньому вірив усю ту тисячу казок, з'явилося, бо коло нього те, чого не розумів. Мати ж і оком на нього не кинула, нещасного і малого, в майцій трусах, а тут, у цьому сірому прачілі. Тож він гукнув до неї тихенько, ледь розтуляючи густа. Вона почула його відразу, бо його осліпила раптом голуба, а сяйна постать наблизилася до нього і притисла раптом до себе гарячим порухом. «Кудись збираєшся?» – спитав він просто в той шовковий ясно-синій розлив, у якому опинився. «Ні!» відповіла вона, нікуди не збираюся. Тоді він раптом зрозумів її. Не було то розуміння, яке вміє оформитися словом. Було то розуміння однієї душі, яка сприймає сигнал другої. Здавалося, побачив він синю богиню в її серці, а поруч з нею і чорну хмарку. Озрів її тугу, як ту ж таки хмарку, а може й птаха, котрий летить і летить серед хмар. Був коло цієї жінки чимось випадковим і принесеним, і відчув це напрочуд гостро, закусив губу і дивився, як вона відходить. Не мав сили піти за нею або ж покликати її ще раз. Галя стала на порозі бабиної кімнати усій своїй красі. Світло з обох вікон полилося на неї, наче світили це два прожектори, і старав своєму темному кутку зацепеніла від зачудування. Сяйва від тої постаті в дверях, від тої ясно-синньої тканини і незвичайно гарного обличчя впало і на неї, і розтопила сиві її очі. розтопило якийсь давній клаптик землі, буйно зарослий травою. Був він круглий, як шапка кульбаби, і в тій затуманеній кулі вона знову-таки впізнала цю ж таке красуню тільки та мала на собі неясно синє, а червоне плаття. Була та сукня і іншого крою, тяглася до землі, було в красуні і світліше волосся, і вона і змітала подолом кульбаб'ячі парашутики, зривала шапки і дмухала легенько, і все застелялося, засніжувалося від безлічі пушинок. Хиталася і плевла, усміхаючись сумовито, а до неї наближався, підіймаючись під гору, високий, гарний чоловік. Дуже добре знала обличчя того чоловіка. Ішов він, ледь накульгуючи, а очі його палали темним вогнем. Стара погасила це ведіння малим порухом волі, наче зіжмакала і викинула стару вирізку з журналу. Зачинялася, як перелівниця, втягувалася, як втягується равлик у хатку, і знову зробилася мала, чорна, закостеніла, схоже, радше, на старий пеньок, а не на людину. Вже не бачила ні того світла, що стримувала від онуки, ні її ясно-синього плаття. Бачила тільки сутінну, закиптюжену кімнату, меблі, що були нові сорок років тому. В око їй упала не ранішнє проміння, а павутина, що стала наче золотаві дротинки, заснувала цілу кімнату вигадливою мережкою, і павуком до неї була сама. Стала напружена і стиснута в собі, вже негодна витримувати мовчання, що пролягло між них. Готова вже була ковзнути по золотих струнах свого павутиння, щоб таке пустити, того ясно-синього метелика, який тріпотів у прочилі, Хоч дрібний струмінь отруте. «Щось хотіла бабцю?» – спитала, Не маючи сили стримувати радісного усміху Галя. «Подай мені горщика!» – і ржаво, і хрипко сказала стара. Кози розбрелися, а Іван звів чисте, виголене підборіддя, Змружив очі, вітер вільно хитав його ривою Волосся, у ранок молочний і теплий, від річки сходила сива пара, в якій повсюдно проступало каміння. Віддалік трусив верші старий пічкур. Здавалося, хтось підпалив і річку і це каміння і старого пічкура з його вершами. Трохи збоку переходила в брід річку сільська жінка, її біла хустка в серпанку фосфоризувала а берестяна коробка, почеплена за спиною, робила незвично горбатою. Іван проходив зі своїми козами повз верби, що розрослися біля води. З вузьких лисків скочувалися краплі і глухо падали пухкий пісок. Слухувався цей химерний концерт крапель. Деякі вдаряли в воду, а деякі дзьобали камінь. Неподалік голосно цвірчали гробці – Іван з'єднав все оце уяві, звуки, кольори і рухи живих істот. Сільська жінка з коробкою за плечима засвітила в його бік темним, майже пронатним обличчям, а на піску напечатала низку качкуватих слідів. Старий пічкур перестав трусити верші, став на коліна і коло нього почали срібно блискати, підстрибуючи пічкурі і плітки. Спалахував у рибалчених вустах вогник, цигарки, і ловив він руками ті срібні спалахи, наче в гру, якусь грався. Кози-бадьора рихлили пісок ратицями, а Іван йшов із сліду, за собою не лишав. Не топтав трави і не вминав піску, здавалося, плив над землею, вряди годи відсохуючись від неї і палицею сільцем. Кутав його ноги туман, і Марії здалося, що так само не торкається він і каміння, коли переходить в річку. Вона стояла біля розчинених воріт, і їй, як і сорок років тому, дивно ставало, що так погідно і добре живе зі своїм чоловіком. Подумала, що на стороннє око це й справді незвично. Ось вже чотирнадцять років її чоловік тільки робив, що пас кози. За всі сорок років, він ніколи не поцікавився їхнім сімейним бюджетом, їв просту їжу і не згадував лагоминок. Марія подумки промиляла той шлях, що пройшли його разом. Тихий смуток заповнив її радість, озирнулася і, начебто, побачила зігнуту біля столу на веранді чоловікову постать, почула знайомий риб пера чи шурхіт олівця. Молодшою Марія пробувала зазирнути до тих зошитів що їх він степисував, але не змогла то осягти. Читала якісь гарні слова, натомість чула хребкий, наче пісок сипався, голос чоловіка. Взимку Іван сидів біля грубки, дрова різали вони разом, а рубав він, на колінах у нього лежала книжка, і цієї книжки Марія теж не могла змагнути. Були то писання сковороди, зітхала часом, хай воно буде в нього а те Незбагненне, а те Писання і отойська ворода. Це потрібно для його спокою, а раз так, вона залюбки на те погоджувалася. Старий підіймався разом зі своїми козами під гору, бачив квіти, гриби, земляних жаб і чув довкола пташини спів, слухав шелест листя, а часом помічав між трави жовтовуху голівку гужа, не рвав квітів і не збивав неїстівних не гребів, не лякав вужа і земляних жаб, часом брав жабиня долоню і розглядав. Слухав жайворанка який вливав до складного світу довколишніх звуків і свій спів, і мав від того задоволення. Коза його розсипалися і паслося на волі. Йому здавалося, що бачить нитки, якими в'яжеться поміж себе земне життя». Сидів на розкладеному стільці і дивився під ноги. Бачив крота, який риє нору, і тисячі корінців, що сплили мережу у горішньому шарі землі. Пили сік земний, і він не міг не оздріти, як той сік тече через корінь у стебло і розтікається по листках. Кози хапали ті листки, розжовували, і Іван пильно стежив, як справно ходять і мелють їхні зуби. Таку хвилю очі його просвічували тварин, наче рентгенівське проміння, обдивлявся кишки, шлунки, серця, легені, все це ворушилось і працювало. Від міста вряди годи сигналило авто, черевів мотор. Він здригався і дивився той бік, але й це не руйнувало його гармонії. Машини були для нього живими істотами, як кози і дерева. У них усередині теж усе рухалось і пульсувало, тільки лінії їхні були грубі, а кольори важкі. Марія на протилежнім горбі вже зачиняла ворота і пішла по східцях Ганко.